Батьки сподіваються, що незабаром вона вийде заміж. Однак Богдана до чужих людей не поспішає. Натомість, як випаде вільна хвилинка, бере до рук книжку. Навіть просила у пана з його бібліотеки. Здивувало його дуже, що селянська донька вміє читати польською. Але чи селянська? Адже Богдана недаремно має таке ім'я. Бо насправді Богомдана, бо її ще немовлям, знайшли колись посеред дороги, що веде від Волинського села до лісу. Стрінки роману Надії Гуменюк Вересові меди читає авторка. Слухаймо. Дана ще й ложки після сніданку не встигла помити, стіл тканим обрусом застелити, а степця вже тут, як тут. Стоїть біля порога, з ноги на ногу переминається, З руки в руку кошика перекладає. «А дядько Дмитро вже на полі?» «Тіко-тіко пішов, хутенько поснідав і пішов. Там на тій нашій лаці, що над бергом, Що рядочок качанки зостався, Треба постинати і до льоху поносити. Така вже цього року та, качанка вродила. Що головка, то як цебрик. Мама то на Дану, то на Степана погляд переводить. А ми з татом досвіду до лісу їздили, по деревину». Хочемо сарайчик ще один прибудувати, то натрапили на таку місцину, де зеленичок хоч косою коси. Ми їх просто на форманку клали, як друбняк, оберемками. От вам трохи приніс. Переберете, то на обідне смажете. Дякую, степцю, які ладні зеленички, молоденькі, маленькі, як свяшки, що то роботяща дитина, що то батьків син, ніч не доспить, ранок не додрімає, а роботу зробить. І деревину привезе, і грибів назбирає, і сусідів уважить. Ото кого щистя жде, ото щистя, і зирк Дану. Мама аж розквітла. Ніби це їй самі раптом таке щастя привалило. Лавку рушником білим хутком махує. Невидимі порошинки з неї струшує. Степця присісти припрошує. А певно вона знає, що йому ніколи розсідатися. А я, а я, у Хремчуки зроду такі непосидючі, до роботи нарвані. Але ж хоч на одну хвильку, хоч для годиця, щоб у хаті старости сідали, бо ж у нас дівка ще не засватана. «А ми оце з Данцею теж зібрались на город, бульби ще трохи залишилось, тої, що пізніше посадили, барані ми вже викопали». То я вам пособлю, а Дана хай і зеленицями порається. З ними треба трохи погаятися, бо ж дрібні їх піском. Брав їх купно, не було коли з кожним тим цвяшком бавитися. Степце схоплюється з лавки, картуза на голову і в двері, мама за ним, але за хвильку повертається, махає кулаком перед самим даненим носом. Тільки спробуй до того анцеболота вийти, тільки стань мені перед ворітьми, щоб уся вулиця бачила з язика на язик ту вашу здибанку перекочувала. Або дай його чорти вхопили. Хай там собі дзенькає, хай носиться своїм ровером, скільки йому влізе. А ти ніс не чуєш. Сиди собі, сидьма, і зеленички перебирай. Та помий їх добре і прополощи два чи три рази у чистій воді, щоб і справді пісок на зубах не скрипів. Анцеболот на ровері – це, звісно ж, Федір. А то хто ж? Але чого він знав приїхав? Чи вже місяця не минуло, як вакації закінчилися? І головне, чи приїхав з ним Юрко? Від самої тільки думки, що Юрко у селі дано наче приском обдало. Розстебнула ковтину, обмахнула рушником, розпашили обличчя, а за вікном дзень-зелень, дзень-зелень, дзень-зелень. Ащо б тобі Лесику та Лесику. Вибігти б, запитати, але ж мама це точно дана знає. Від хати очей не відводить. Тільки побачить, зараз же кине копачку і прибіжить. Вона чогось аж не тямиться, як побачить Федора. Каже, той городський спудент ще поговір по селі пустить своїми залицяннями. А нащо воно їм? То кавалер на один шпацер, в місті такі вольно сімо звичні, але то в місті, а нам такого не треба. Ми люди сільські, серйозні. Може, Федір і справді підбиває клинці, а може, він так з усіма заграє. Така вже вдача в нього весела. Дана після тієї зустрічі біля димчиного хутора якось хутко до нього призвичаїлася. З ним їй легко і просто. Для нього вона за словом кишеню не лізе. Але перед очима тільки Юрко. Відтоді, як побачила його у бондоруковій клуні, тільки про нього йду. Федір. Пардон, Теодор грав возного. Ну, який з нього возний. На цю роль годився б хтось старший, трохи грубший і поважніший. А от Юрко, справжній Петро, чорнявий, кароокий, та такий високий, та такий ладний і видний. І співав гарно. Дана уявляла себе поруч з ним.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 Туди Дана йшла з Оленкою Машлаєвою, але назад Оленка зі своїм Грицьком поверталась, а Дану самі пани-артисти взялися провести. Так і йшли. Справа Юрко, зліва Федір, а вона посередині. Федір так і норовить, то плечем притулитись, то залікуть взяти. То Наталію руку покласти. Вона від нього відштовхнулася, хитнулася у другий бік і просто на Юрка. Спалахнула, відсохнулася і, щоб приховати ніяковість, дала штурхана провокаторові. Федір побіг, вона за ним, а Юрко тільки дивиться, як вони сміючись, борюкаються. І що в нього на думці? Спробуй, здогадайся. Хлопці розказували про театр. Ні, цей, що приїхав у тури, чи не їхній, вони з іншого, молодіжного, аматорського. У ньому грають переважно студенти, хоч і деякі випускники університету теж зосталися, і кілька молодих учителів приходять. А цей, справжній, професійний, належить він полякові, Яну Загурському. Егеш?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 пам'ятає його саркастичну посмішку. А не такий він уже й розумний, той Михалко. Може, й справді треба бути диваком, щоб бродити по всій речі посполиті з одним бажанням грати, хоч на якій-небудь сцені, але грати. Та виявляється, не тільки бідаки стають акторами. Ян Загурський із досить заможної польської родини, яка володіла чималими маєтностями.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 актриса, яка грала Наталку Полтавку, жінка Загурського. Взагалі-то її також звуть Наталку, як і Полтавку. Але Загурський перейменував її на свій лад. Казав, що Прима повинна мати коротке і незвичне ім'я. А взагалі-то Тала це рідкісне древньоєврейське ім'я, що означає тепло. Так звали маму Загурську. А тепер Тала сценічне ім'я його коханої теплинки. Хоча не тільки сценічне, бо про Наталку вже й поза сценою мало хто згадує. Тала та й тала. Зазвичай Тала виконує драматичні ролі. Вони їй дуже вдають.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 І, що цікаво, вона щиро вірить Янові. Певно, він уміє переконувати. У театрі трохи підсміються з них обох, але по-доброму, незлобиво. Загурського люблять. Зазвичай режисери не витримують випробування молоденькими актрисами, не можуть устояти перед такою спокусою, крутять короткі романчики, навіть довгі романи. Але до Загурського це не має ніякого стосунку. Для нього існує тільки його талант. Своє кохання Ян Загурський зустрів у Кракові. Наталка зі старовинного і заможного козацького роду. Приїхала до Кракова з Луцька, навчалася в Академії мистецтв, готувалася стати художницею, вже організувала кілька виставок своїх робіт, мала гарні відгуки. Критики писали, що молода художниця подає великі надії. Але на одній з тих виставок її побачив Ян Загурський. Побачив і все. З першого погляду і до віку. Одна тільки зустріч, одна розмова. І Наталя кинула навчання і помандрувала з Яном. Звісно ж, супереч батьки. Так вона й стала актрисою. І не просто актрисою, а примою театру Загурського. Саме під її впливом Ян Загурський почав ставити українські вистави. До того в його репертуарі були тільки польські і єврейські. Це взаємне кохання, тала обожнює свого Яника, так само, як і він, любить сцену і ніколи не нарікає на труднощі мандрівного життя, на те, що їй при Мадонні, іноді доводиться виступати і в таких от залах, як сільська клуня. А це жінка, зітхнув тоді Юрко, таку варто все життя шукати. І ще не факт, що знайдеш, унісон йому зітхнув Федір. Але ж і Ян Загурський, хіба він не особливий, щоб отак... Отак От взяти і віддати геть усе на театр. А грає я. Я б його слухала і слухала, дивилася б і дивилася. А хіба йому легко весь час переїжджати з місця на місце? Такі чоловіки теж не на кожному кросі зустрічаються. І навіть на ярмарку не продаються, – голосно підтримав її Федір. – А вже ж не продаються, пане Теодоре. Туди тільки непотяжчих та язикатих на шнурочку ведуть, – засміялася Дана. «Неправда. Язикатих жінки люблять і від себе не відпускають. Це вони без язик їх на ярмарку продають», – заперечив Федір. «А от і ні, а от і ні. Язикатих, язикатих стояла на своєму дані, Говорила, а сама думала. Боже, яке це щастя – виступати на сцені, грати, співати. А якби Юрко покохав її так, як Загорський Талу, якби покликав її за собою, та вона б також поїхала за ним куди завгодно, хоч на край світу, мандрувала б хоч містами і містечками, хоч селами і навіть хуторами». І не нарікала, і ніколи-ніколи-ніколи не покинула б його. Якби ж то тільки він покохав її так само. Зеленькнуло під самісіньким вікном. Дана визернула. Ох уже цей Федірко. Відчинив хвіртку, заїхав на подвір'я і заглядає у шибку. Демонструє всі свої 32 зуби. Забув, що йому Димка казала про Даненого батька. Але тато це ще куди не йшло. А от як побачить, мама... О, та матуся вже на стежці, так хотенько перебирає ногами дихати, що ледь не біжить. Хустина з голови впала на плечі, чорне з білими латочками сивини на скронях волосся трохи розпатлалося. на губах усмішка грає. Федір вчасно виїхав на дорогу, але мама навіть не дивиться в його бік. Ніби він для неї вже й не існує. Задихано стало на порозі. «Іди, на цю сама на город. Іди, йди. Там із Степаном і допорайте той кавалочок, і по трохи. А я щось притомилась, і крижі болять, і перед очима якийсь туман ворохобицей». Маміни очі аж сяють. Не схоже, щоб ті цвіркуни осінні так уже й дошкуляли своїм сюрчанням. Щось вона не доказує. Якась новина ледь тримається в неї на вустах. Зрештою таки не тримається, випурхує. Казав степцю, старостів хоче заслати. О, яка новина? Цить, кажу, не цінька, як свіруха. Послухай, що тобі мати каже. Любить він тебе, Данцю, ой, як любить. Не будь дурною, перестань уже комизитися. Скільки хлопці ладні, були за тебе хоч у вир головою, а ти все хвостом крутиш та голову до неба задираєш. А не треба так задирати, не треба. Забула хіба за вибірки, дає чортвидерки. Дино, вже двадцять скоро. Зачислять тебе наші плетухи, перестарки, та й будеш, як тая димка до віку сама в хаті кукурікати. Маріка повесниця твоя вже дитину бавить. Оленка Машлаєва за Грицька зібралась. А що ж за парубок, той Грицьку? І старувати. І валькуватий, як помнєтуха. І до роботи не вельми, Та йому до степці, як до неба рачки. Не цінуєш ти данцю щитця свого. Охримчуки давно невістки дождатися не можуть. Оляна слабує часто. тяжко їй давати раду з таким великим господарством. А хлопець через тебе без пари ходить. Послухай мене, дурноматір. Будеш ти в Степана у добрі, як сир у маслі купатися. Та й хата ж недалечко від нас. І біля хати все чоті, людині треба. Може, на справимо. Дана весілля Оце так степця, оце так зух, у руках, значить, зелениці наполовину з піском, а в думках сватання і весілля на покрову. А може, то він вас так любить, мамо, бо мені такого ніколи не казав, мама ніби й не чує. А чого відкладати? Богу дякувати є чим столи накрити, і людей пригостити, і придане для молодої давно в куфері лежить, і наткано, і нашито, і навишивано. Моя мама навіть для безносої хотинки у війну он якого чоловіка доп'яла. А щоб я ото своїй єдиначці, як писаночка писаній, щістя не дала. Ой, занесу я маму трохи зелениць димці. А бульба? Степан сам порається. Що там тої роботи для такого роботящого парубка? Люди вже горіхи лущать і мак до куті труть, холодець у миски розливають, сіном столи притрушують та обрусами накривають, гостинці для колядників готують, а всюди сущий малешко німчик засніженим селом гониться, розносить останні вісті, весело повторюючи при кожній зустрічі позичене у когось, щоб не лежали на місці. Бо ж попереду зимові святки, і якщо він малешко їх оця ниньки не рознесе, то лежати отим вістцям доведеться бігме довго. Малешко шпацірує селом не з примусу. Він не при службі. Дехто каже, що не зовсім при глузді. Одна клепочка не вельми добре до міськів припасована. Але хто це, скажіть, може заглянути у малешкову голову, щоб побачити, які там вні клепочки і як вони купи тримаються. Кожна у своя голова. От хай кожен і длубається в ній. Може, там ще не одна клепочка відпала. Може, у когось і зовсім немає. Малешка нарекли німчиком, бо народила його Зеня Мартинчина від німця. Зґвалтував її рудий шваб, коли товклися у туричах ті зайди германські. Зеня після того ледь не звихнулася, ждала вона свого хлопця з війни. А як тепер йому в очі подивиться? Що тільки вона не робила, щоб дитина не народилася? І парилася на розпечених камінцях, і мішки тягала такі, що й плечистому чоловікові не підсилу, і зілям себе труїла. Але Малешко міцненько вчепився в мамин живіт і все одно народився. Супереч усьому. Тиждень Зеня не брала його на руки, не хотіла годувати своїм молоком. Відверталася до стіни, не могла навіть дивитися на мале німченя. Мартинка сварилася на доньку. Хіба ж дитинка винна, що ти її хочеш голодом заморити? Думаєш, у тебе єдної такі народини, з тобою єдною таке приключилося. То ті вояки чужинецькі споконвіку своє сім'я оставляють там, де воюють. Але ж мати є мати? Це твоє дитя, мусиш прийняти і полюбити. А ще Мартинчаного Малентія називають соняхом. Він справді схожий на круглого соняха періоду цвітіння. На пласкому обличчі з тоненьким світлим пушком, рудувато-жовті вії і брови а на голові копиться волосся такого самого кольору. Малешко кожне слово сприймає на віру, не розуміє двозначності, недомовок, натяків, підколок. Не раз його через це обманювали. Просто так, заради сміху, задля потіхи над наївним дурником. Отож, Малешко перед самим різдвом розносить останні накази і прохання з гміни. Йому подобається ходити отак селом, заводити поважні розмови з людьми, передавати якісь новини чи прохання від сільської влади. Малешкові здається, що ніхто не виконає цю роботу так хутко і правильно, у Туричах більше тих людей, які малешка люблять, ніж тих, які над ним підсміюються. І це засвідчив сьогоднішній день. До полудня, коли німчик Сонях прийшов до Ясницьких, у нього в руках було вже півторби резвяних гостинців. А де ваша красотуля, тітко Настино? Покажіть вони мені мою нівєсту, хайно не вельми бариться, руки в ноги до догміни, бо там пошта з міста прийшла і для неї коноверт лежить. А на ньому так і написано – Ясницький Богдані Дмитрів. Ось я тобі зараз покажу невесту. Спробуй ті десь ляпнути таке дурне. Настина розсердилася на Мелешка, але зразу ж трепенулася. Звідки письмо і від кого? і раптом згадався батько. Його лебонь давно на світі немає. Але, мо, він щось зоставив їм з хотинкою в тій заокеянській Америці. А, мо, які родичі по-татові звід там обізвалися? Могли ж у нього бути інші діти. Цікаво б дізнатися, які вони. Ні, звідки і від кого Мелешко не знає? Не казано йому, а сам він читати не вміє, але конверт гарний, синій, як небо весною, а на синьому – золота звізда і віночок зелений, Мо з ялини, а мо із соснини. Хай Богданця хучіше біжить та збираєте послання, він би й сам приніс, він би для неї що завгодно і звідки завгодно доставив, бо ж то така красотуля, така царевна. але огміні сказали, треба, щоб вона сама прийшла, бо конверт грубший, як положено, і розписати за нього треба. Дана ще ніколи не отримала листів і сама не писала нікому. А навіщо, коли всі, кого вона знає, живуть у Турича? Але ж не став би хтось із Туричів залишати для неї у приміщенні своєї ж дміни цей блакитний конверт, що здається таємничим посланням з іншого світу. Ви слухали сторінки книжки Надії Гуменюк «Вересові меди». Читала авторка. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.